llohu subhanahu wa taala nu'quran su'l al-imran wa'tassimu bihablillahi jamee'an wa la tafarruqud qad qabull nit gjith për ditarin e allahut subhanahu wa taala dhe mos u përqan qad wa'tassimu bihablillahi qabull nit gjith për ditarin e allahut qad ditarin e thjesht i ditarin e allahut do të tjera që kanë treguar është libri i allahut mëse e vërtejnë të që ka zëbritur Allahu Subhanahu wa Ta'ala të kërëfetit ti sënë Allahu Aleyhi wa Sallam Thot, wa atosimu ge habelillah ka puni fort përlitari në Allahut Thot, pëstaj, vëna të farruku dhe mësër përqanë Uta qikosh me vëndi e jetin Allah i madhujnë nuk në ka thënë në bashko huni dhe mësër përqanë por ka thënë ka puni përlitari në Allahu dhe mësër përqanë Për në kësa i kuptohet që bashkimi nuk është synim në vetë vete, por bashkimi është fryt, fryt, i t'i dhe arrihet, arrihet me anë të ndjekje se Kur'ani dhe sumet. Për të qenë vëlezër dhe për të rrujtur bashkësin ton, ne kemi nevojt të zbatojmë ligjit e Allah s.a. kundrejtë zotit ton, kundrejtë vetëve tona dhe kundrejtë vëlezëve ton. Në për të dhe formën e do arrim bashkimin, i cili me kohët për nëshë. Atëllojë bashkinë për cilin Ne fitojmë kënejsinë Allah s.f. dhe fitojmë Gjenetet e lartë Adhe suksesin që ka përmëtur Allah s.f. në dynja për besëm të arët Këtë Allah s.f. në hadithin kutsin Rëgjëbet më habbeti Në të habi në filje Këtë është bërë dë tyrë Dëshurije ime për ata që duhen për hirtim Për ata që duhen për hirtim Për ata që duhen për hirtë Allah Do më dhenë ata të cilët ata që ankafur për elitarin e Allahut subhanahu wa taala zbatojn ligjet e ditës së profetit sallallahu alaihi wasallam këta janë ata që duan të mirëtopaqo momentin kur një person nuk e di diçka të rëndë në feja diçka që është rëndë por ai nuk e di ku fillon kontradiktën me njerëzve ose ai e di por nuk e zbaton të fillon kontradiktën me njerëzve ose ai e di edhe nuk e fton njerëzin të të hesht ku fillon kontradiktën me njerëzve edhe këtu fëllon përqarja e muslimanme. Pa në bashkimi vërtet, bërën duke zëvëtor Kuranën dhe Sunetit, duke e njër, ndjerë mirësim e ma dhe që në ka bërë, Allahu Subhanahu wa Teala duke në zjedhur, duke i bashkuar zëmërë tona në këtët vërtet. Dhe, kjo dhe parimi duke në bisundoj të këne me të gjithë muslimanit. Ne duke të iftoj ma ta në të lepë dhe zërije, e cila është e bazuar në parimit të pasë dhe të fejtë istamën. Nuk përnojnë në një slavëm asë në lojë vlazërije tjetër. Shdo dhe vlazërije tjetër, e cila nuk është e bazuar në Koran, në sunet, e dhe ka fërcjene të shtuvarën. Sepësa jo në të vërtet, nëse nuk është e bazuar në Koran, në sunet, dhe e të e bazuar në interesa të dynjasë. ذا يطوب على مoverline مبريمه لتري انترسافه خير وصارا من عيتي يا اذنني خذ بقلب للرشادي شابتنا في بي من فوقه يا رب ارحم العين هادي Qën të shëtruhi wa qërët dhe mërë Elhamdulillahi waqde O salatu wa salam alemin la nëbija baqe Lëzër të dashri përshëndetës më përshëndetin islam O salamu alikum wa rahmatullahi wa barakatuh Falëndërime të tona i të akunëve të më allahut Ndërshët salatu dhe përshëndetit tona i adresojnë profetit tonë të dashënë muhamid E falëndërojme allahum subhanahu ta'ala që Sonë të në mesin tonë është togja i ndëruar Abderrahim Balla, i se li vjen nga Shqipria, konkretisht nga qyteti Librajdit, mirë po ashtiman në qytetin e Tirahut. Inshallah me lejnë allaut, ndëtë përfitojmë nga jo që e dëgjojmë. Uh, hoqës që a ja japë i fjallën më njëherë, mirë po një kërkeje se kemi shtërë, që filmimet dhe inqizimet dhe më thonë ndalume, më thonë ekstregivisht në ndrejtim të hoqës, shtërë dhe më thonë vesh me zotë, mshallah nuk prishmum uh, Do të amonojë li xhiratin, cilën ngatpara po pa me me majtë paranëve sonte. Pastaj do të them hoxha është ngarkun çasto çu do të u them për për Tiranë po Shqipëri. Mirë po neve kemi iftun prezant tonin edhe hoxhin Idris Belivon, i in cili inshallah pas hoxhës Aldrahin do dhë të do të marr fjalën edhe hoxha Idris. Ë, ë, që është do të them e përfundon li xhiratin, e përshëndesim hoxhin, të pasën do të them vazhdon li xhirata tjetër futin shaba është një natë e begatë për neve që përfitojnë nga ajo që ai dëgon. Allah i është shpërblyer për respekt të poshtë. Çalli më kërkon. Innal hamdulillahi nahmaduhu nastainuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Men yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرق الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونرور رضيزه ndihem e, i gëzuar dhe i lomëtë që ndodhem sot në mëjë tjusht këtu në qytetën e Gjilani. Dhe më gëzojnë në më këto fëtyra e, të bukra të besimtarëve të cilët e venë kohën të sejëzë për Allahu Subhanu Teala dhe janë të interesuar të gjënë fjallë në ti dhe pokytimin e Allahu Subhanu Teala në salonë në madhuruar që të bashkojnë në ngje në arshë ti atë dit që nuk ka hirë përveçhje s'ti. Mm, mm. Unë, me thënë të drejten, kisha ardhur këtu në, në të përshytet në tuaj për një vizit të shkurëtër, o logërritur të mund të veçanë të për të foljë, të shka mirë poblezit, me sa duke të kishin o logërritur, këndohë të shka mund të s'ishte e parë mendurë për i meje, edhe më kërkuojnë që të mbajnë një nj Portanësinë e lutjes, doktorja Zefia Lisa Porosi, të cilat i kam dhënë dhe, në vende të tjera edhe këto janë porositë që i kam dhënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, sur, në janë porositë mazështore të cilat do të përkasin të gjithë. Do të bëj një koment të shkurtër disa ajeteve të surës të surës Al Imran, në të cilat Allahu subhanahu wa taala udhëtohet të gjithë muslimanëve. Edhe shtu do të jetë thirrje jom thirrja jon do të drejtohet të gjithë muslimanëve me këtë porosi të cilat i ka dhënë Allahu subhanahu teala në këtë jetë. Këto do Allahu subhanahu teala në Kur'an, në Suren Al Imran, wa'tassimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Qoftë ka puni të gjithë për litarin e Allahut subhanahu teala dhe mosu përçani. Thot, wa atasimu bi hamilillah, ka buli gjithë për litarin Allahut. Ka dhën dhe jetarët dhe fësivit që litarin Allahut, ndër tjere që kanë tërguar, është libri Allahut. Ose e vërteta që ka zgritur Allahut subhanu wa ta'ala, tek profetit ti sallallahu alaihi wa sallam. Dhe, ka fi për të dhe thot zbëtimi i urdhrave të Allahut subhanu wa ta'ala, që ka vendosën Qur'an, dhe zbatimi urdhënve të profetit sallallahu aleyhi sallem urdhën dhe cilën dhe zbatimit të Kur'anit ome i jote i rësule të qalë ata Allah ku që i bende të dërguajt e i e zhminur Allah s.w.t. Thot, wa atësni mugi habeli lah kapu një folët për ditari në Allahut Thot, pëstaj, vëna të farruku dhe mu së përçani Uta që që është me vëmën dhe ajetin Allah i më dhërën nuk në ka thënë bashko huni dhe mu së përçani por ka thënë kapu një për ditari në Allahu dhe mu sëpërqami. Për kësaj kuptohet që bashkimi nuk është synimin në vetë vete, por bashkimi është fryt, fryt, i thidja arrihet, arrihet me anë të ndjekje se Korani dhe sunetit. Dhe më thënë e se pesimtarë të ndjekje Korani dhe sunetit, edhe dërërgon në dëshirët e vetëve tyre, ata automatikish dhe jenë të bashkuvarë automatikit të di bashkoj e vërteta e Kuranit dhe Sunetit. E pasit do të uallat të thërë rëku dhe mosu përçani, dhe më thëmë, mos e lini zbatimin Kuranit dhe Sunetit, mos e lini kabje përkëtë litarë, hepse lenje kabjes përkëtë litarë, është vërtet përçarje, e qonë njeri u në përçarje. Që që kuptot për këtyre jetëve, që besimtarë dhe vërtet duhet i threj si njerëzit, në duhet të thresi për para kësaj vetët e tyre që të zbëtojnë dhijit e Allah dhe të dërguar i të ti sallallahu alai sallam edhe kjo është e vetë mja mënyrë për të bashkuar muslimatet nësë të vujim nga përqarja muslimatet vujim shumë të vujim dhe kjo ka shumër në pasoja të rënda për islamin edhe për vetë muslimatet, përqarja të tyre e gjithëmon në flasim që muslimatet duhet bashkohen duhet bash Në të jemi një dore vetme, po në hanër në njështë, e më rabu. Por, shumë pak flitet për mënyrë e bashkimit, në shfarë dhëtë bashkohemi. Dhe Allahus fa në ta në këto ajete, të në të regohën në formë të qartë se kush është parimi bashkimit. Dhe në ka të regohër që bashkimit bëhet duke ndjekur ullëzimet e Koranet e Sonetet. Duke ndikuar udhëzimet e Kur'anit dhe Sunetit, duke u kapur për dëitarin e Allahut, arrit bashkimin. Prandaj Allahu më dhuron nuk ka thënë bashkohuni dhe mos superçani, por ka thënë kapuni për dëitarin e Allahut dhe mos superçani. Mos superçani, këtë tregonuani që me kapë litarin e paradisë të Allahut besimtarët do jetë bashkuar. Pastaj u tregon Allahu subhanahu wa taala besimtarëve çfarë misione të madh u ka bërë atyre, kur i bën ata besimtarë dhe i bashkon ata të këtë vërtetës. Tho të vëdhë përru njërmet Allahi alaikum. Tho të kujtoni mjësini Allah që ka brëmbi jo. Idhë kuntum a'daën fa'alla fa'bejne kulubikum. Fa'as bëhtum bënjërmeti ikhwana. Tho të kujtoni mjësini Allah kër ishtë i ti u armiqë. Nishtë armiqë, për paraset një vidhë vërtetën. Ja armisoni një i tjetërin për hirë të fanatizmet, për hirë të dynjasë, për hirë të interesave dhe Allahu s'fëhanu e ta'ala u e rëbëjt u dhe rëmisish dhe u e bashkoj zemrët tuveja do më dhënë të ke për teta elle fa bëjnë e kulubikum pas bahtu në binirë me ti ikhwana dhe me mirësinë ti ju bët vëlezër dhe me mirësinë Allahu s'fëhanu e ta'ala Allahu i madhëruar në bërjnë e vëlezër edhe kjo dhe vëlezërije ka disa dëtyra ka dëtyra të më dha Edhe besimtari cil blazris, i cili nuk i jep hakun vllazëris, normalisht ai ka ai do të thonë ka kryer, ka rënë në gjunahe. Nëse nuk jep hakun vllazëri dhe hakun vllazërisin të shumta, haqjet e vllazërisin të shumta. Edhe të përmendur hadithe të sahat ka. Për tyra haqeve është sikthes selam vllahit tonë kur i thëni selam ose t'i japësh selam atij nëse ti vjeni pari. Për tyra haqeve është ta vizitoshën se është i smur. Për tyra haqeve ajo është në saif dherës ti falë xhenazën a dhe me radhë shumë shumë hage tjera, në sa i është universitetin e mosh, në sa i është në hall ti ndihesh afër, në sa jesh i smurt ta vizitohesh me radhë. Domethën për të qenë vëllëzor dhe për të ruitur bashkësinë tonë ne kemi nevojë të zbatojmë ligjet e Allahut subhaneh وتعالى kundrejt Zotit tonë, kundrejt vetëve tona dhe kundrejt vëllezërve tanë. Në këtë mëformë ne do arrijm bashkimin i cili ka kohë për ne. Patlloj bashkimin polcilin ne fitojmë kanejsinë Allahus s.a. dhe fitojmë gjennetet e, e lartë dhe suksesin që ka përmëtur Allahus s.a. në dynja përbesim të arët Thotë Allahus s.a. në hadithin kutësin Wajjëbet mahabbeti dil mutahabine fije Thotë është bërë dëtyr dashurije ime për ata që duhen për hirtin Për ata që duhen për hirtin Për ata që duhen për hirtin Allahus dhe më dhenë ata të cilët e duhen Allahus s.a. dhe Ata që janë kapur për litarinë Allah s.a.w. është bëtojnë ligjit e të të të të të profetisë s.a.w. A. a këta janë ata që duen për njërë të Allahot. Që keni vërë e kur kemi hyrë në firënë farënë në islam, ose kur kemi filluar të hapim sëtë në islamën e në vërtet, e kemi pasdash njërë tjetër në shumë, ma pa të padijin tonë. Pase kur erdi dijen dhe midnesh, filluan kontra ditatë. O me khterefu illa min ba'di ma njëa e humul ilbu në baghë jemë bejnëhëm. Dhe nuk fillon këndra ditët vetëm se në basi u erë dhe tyre dhja nga përderitësia i që ataj bënë njëri tjetërit. Sepse ardhje dhjës dhe thotë vjenë uzzimi. Dhe kur vjenë uzzimi, njerëzit për para uzzimi nuk e në njënë gjithinë sojë. Për këndë zi, disa e ndjekin e të, disa e largohen për ti. Dhe në momenti kur fillon, disa njerët bergoen për uzzimit, k Do më thërë nga lërgimi për i të vërtetës, përqari e ven, nga, nga lënjë e Korane dhe sunetit, nga lëshimi i litarit Allah dhe Moskave pas ti, pëse ne i lutëm e Allah në gjithë në mazë dhe themi i hdina sërata e Moskavim, la unë zërgë në drejtë. E themi të dhe gjithë se pëse ne në gjithë dhe momenti keme nevojë, nevoj të pëse keme nevojë të mësojmë të i shkatërej, që ne nuk e tim nga feja Allah dhe kjo shruzimë, Dhe kemi nevojta zvotojm atë që kemi mësuar nga feja e Allah dhe ky shudhzim. Momentit kur një person nuk e di diçka të rëndë nga feja, diçka që është rëndë por thaj nuk e di, këtu fillon kontradiktimi me njerëzve. Ose ai e di por nuk zboton, këtu fillon kontradiktimi me njerëzve. Ose ai e di, edhe nuk e fton njerëzin tën e hesht, këtu fillon kontradiktimi me shumë njerëzve. E këtu fillon përçarja e muslimanëve. Për ne bashkimi i vërtetë bërë duke zëbëtor Kuranën dhe Sunetin, duke indhjer, mirsin, e ndjërë mirësin e madhe që në ka bërë Allahu Subhanahu Wa Ta'ala duke në zjedhur, duke i bashkurë zemrët tona në këtët vërtet. Dhe, këllë e parimi duke të në bisundoj të këne me të gjithë muslimanët. Ne duke të iftoj ma tanë të llojë vëzërije e cila është dhe bazuar në parimit të pasrat fejës islamët. Nuk përnojnë një slavën asë një loj vlazeri e tjetër. Gjdo loj vlazeri e tjetër, e cila nuk është bazuar në Koran, në Sunnet, ajo ka përqene të dështuar. Sepsa jo në të vërtet, nëse nuk është bazuar në Koran, në Sunnet, dhe e të bazuar në interesa të dynjas. Edhe ajo ka përëtë mëruar me mërimin e të rrë interesave, si shtonë arabën në një fjarën të urë që thot, Men Ahab Bekeleshej, të rrake kërinde husulli mëksundi, ose dishka të njashmë në këtër, ku shë do për dishka, lërgohet prejtej në momenti kërë arrinat të që do përtej e. Përndaj, vetë e vetëmja, e vetëmja gjë, dhe i vetëmjë synim që i bashkohen muslimalët që të bashkohen të ke vërteta të cilin ka zlutër Allah s.f. Dhe kjo është koptimi i a jetëre. Pasaj Allah s.f. ka të rëguar O të vëllë të kum minkum umëtu i edhe u në ila lë kajrë. O të letitë për jush, e më dhëmë për e këti umeti, cilë që ka për fejnë Allahot, edhe të bashkuar, dhe të letitë dhe një pisa jushët. Ja mërën e bil ma'rufe, o janë haun e alë il munkar, o ulaika humu lë muflihun. O të letitë një grupë për jush, që u rëdhëm për njërën dhe në nga të këshia dhe këta janë, ata t Ata të cilët u rëdhëm për të njëra, dhe me një nga të qia taj njërzit më të zhjëdhër të umetit islam. Dhe me dhëmë njëftoj njërzit në kapin për Koran e dhe sunnetin. Dhe me dhëmë janë atat të cilët bëhen pishtari u dhëzuës i umetit islam. E asaj, ma si të regojë Allah i madhuruar që të dole tjetë për jush një pies për këti umetit, që uftoj në të mjërt, për të uela të, të, të kunu kelladine të farruku, dhe mos jini si ata të cilët përndanë edhe u përçanë, dhe ra në kontratit më një e tjetëri në basi ojërë dhe në tyre argumentet e qarta. Mos jini si ata, sepse të tyre besimtaret është, që kur ti vinë argumentet e qarta, i ti parnojë oto. Dhe kjo të thotë, që kush në ki parnojë në argumentet e qarta, dhe kur ti vinë, a i është përçarën. Që që përçarën për çarë, prej kujtë vjenë, vjenë për shdë kujtë i cili i dëgjon ajete të qarta të Allahut subhanahu wa taala, edhe hadith të qartë të profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe lërgjon për tyre, ky bën fitnë për umetin islam dhe krijon porçarje, edhe ky ndonjëherë normalisht mund të jetë shumë, po ndonjë mund të jetë një pjesë e madhe e umjetit. Edhe e vërteta është që ata që ndigen të vërtetën në umetin islam janë pak. Ata që ndigen të vërtetën në umetin islam janë pak si Shka thë Profetis Sallallahu Aleyhi Sallam, hëdithin e sakt, thot bëdhe Elislam u gariben, thot bëdhe Elislam u gariben, filloj Islam i huaj, ose i udu gariben këma bëdhe, edhe do këthejët i huaj cishka si filloha. I huaj në më dhe zbatimi i vërtet, i sunetit Profetis Sallallahu Aleyhi Sallallahu Aleyhi Sallam, dhe zbatimi vërtet i Kur'anit, edhe kapjave vërtet pas litajit Allah, kjo të jithë dhishka e pakët në njerës, dhe, dhe shumisë njer Adhe, mosë të, mosë të e edhe mos të mos të më ashtroj shumicën e ty që mund të është vërtetën, edhe mos të më ashtroj, edhe mos u hutoj, ndonëse mos e rëgon nga e vërtetë të përshkarkse ata që ndjekët janë pak, por shikoj kush ajo argumenti i qartë, kush argumenti i qartë, kush është që quhet që ka qytellojë bejinat, von argumentet e qarta, të cilat kush i ndjeko të shfuton, edhe di që sepse ktu është shpëtimi i Allahut subhaneh وتعالى. Wala të kunu në kelle dhine të farraku wa khtalafu Mosjili si ata të cilat të farraku për në grupe Wa khtalafu dhe arë në kondradit Mimë bërdi ma gja e humu lë bajinat Basi uherë në ty argumene të dhe që arëta E ka pytu një në ndëzënës, imam Shafihun, në ndëzënës i ti edhe i ka thënë O imam, ku shenë të që është tje, fetare, në të cilat nëse ne bijem në kondradit Quë hëmi, kondraditën jo në quëtë e Edhe i ka të regu me më, më shafiu që kontraditët në fejën du loje. Kontraditët përnuar dhe kontraditët të përnuar. Kontraditët e përnuar kanë thënë janë ato kontraditët në cilët nuk ka argumente të qartë të fetare të cilët në bërë një mendim ose në bërë një tjetër. Ose ka du argumente që njërë një argument të regonë një mendim, një argument të regonë mendimin tjetër edhe djetarët ka një tisa mendime në bashkimin e të argumente. Kurse? Ato q Ka dhejnë në më shafiu, jene të qërësi në të cilat ka argumentur të qartë e fetare, si që dhe, dhe përmëndi si argument të tajet, që dhe po them të shti, për të ullate ku nuk e ledine të fërë ku e këtë lefu, mos jini si atat të cilat u përnë grupë dhe u përçanë. Mi mbadi ma gjë e humul bejinat, ma si u herë dhe në atyre, a jetet i qartë. A thajnë në shafiu, ardhe a jetet i qartë, të regonë që ku shikun të shtonë ato, a i ka, ka futur ardhja, argumenteve të qarta, të regon që kush, kush nuk i ndjek ato, a i ka futur për qari në omete në islam. Në <gjë> ula i kele huma adhagun a adhim, dhe për ta thot ka dënin të dhemshëm. Jo me të bjeddu u gjuhu, vë të suat du u gjuhu. Pase të regonë Allahusë, atë ditët, kur të zbarë dhe në safityra, të nëzijen dhe safityra. Ka thënë Ibn Abbas, Ibn Abbas, e allatë dhe vanhu, dhe që ka u të kërë shkuptuaj dhe vërdet Koranit, ka thënë kur zbar të zbarë dhe fetyrët e ehlisunetit e të nëzijin fetyrët e bidatqime. Që ka pas përshedhin? Qili ka bidatqim të dojë, në këmë të dojë jetërsh? Lidhja këtuar se bidatqim janë ata që nuk kapën paslitarit Allah s.a. edhe devijojn nga e vërteja ta, edhe pse i tonë vetër të të të të të të, të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Kurse besimtarët janë ata të cilët kanë janë kapur pasditarit Allahu dhe normërisht pas, Allah ka pas pasditarit Allahu i ka çuar ata që din të bashkuar mosin përçar dhe këtyre u zbardhën fytyrat. E këtë katër gjuhën 1000 e thot po të shikosh grupet e humbura, çdo njeri prej tyre, çdo njeri prej grupeve, dashmaughu atëzëlet, dashjehenie, dashë shavie, dashmatuaj ditë, dashna shtjetë më radh, shijat. Ata në vetvete i kanë të ndarë në shumë grupe. Ata në vetë vetështë dhe një për të grupe i këtë ndarë në shumë grupe. Kurse ehlisoneti, ehlisoneti janë të gjithë të bashkuar dhe nuk gjene këtë ehlisoneti bërëndë të tyre disa grupe. Edhe eksenze këtë grupe, postaj, në no, normalisht, eksenze këtë grupe bërëndë e një grupi të regonë që atasenët vërtejet, përnda edhe të përqarën e një njëri tjetrit, kurse ehlisoneti nuk janë të përqarë, edhe ehlisoneti janë atat të Ahli Sunna nuk do të thotë që njëri ta shprengë gojën se çdo çdo kush mund të gojë në mënyrën e më të sunetit. Por në sunet janë ato të cilat kanë opsitarit Allahu subhanahu wa taala dhe nuk janë të përçarë ndër një tjetrit. Për këtë, domethënë, për këtë arsye ata quhen Ahli Sunna ul Jamaa. Qëllë Ahli Sunna, sadiqë sulë dhe ul Jamaa, janë bashkuar, nuk janë të përçarë. Thotë jo me të vjedh duju të sduju, a dit kur të zbardhë fytyra të nzihen fytyra ka thërim në Abbasit, të zbardhë dhe fëtyrët e eh ehni sunetit, dhe nëzijen fëtyrët e bidët qime. Dhe bidët qime, dhe më dhëmë të atyre që e lanë kapin për sunetin e profetis të Allahi sëllem, edhe ndojkën dëgjirën të tyre. Të këta e bidët qimt. Edhe këta e gjithë dhe bidët qimt sepse e lanë sunetin, e gjithë dhe bidët qimt sepse futën përqari në umetin islam, futën një fitën e shumë të madhe, për këta r Është e shndirga Kur'anin e Sunetit. Rruga e vërtetë e bashkimit të muslimanëve është kapi për Kur'anin dhe për Sunetin. Profeti sallallahu alajhi wasallam një ditë shikon disa sahabë që po ziheshin me një tjetrin në kuptimin e disa ajeteve. E trëgon sahabu thotë, kur i pa profetin sallallahu alajhi wasallam duke u zënë ata, thotë, u skuqën fytyrë, thotë, dukshë sikur në fytyrë e tij namazave fytyrës së tij mund të nxirrej kokrrat e shegës. A të kohre të vërë të shikët, a i shumë s'kuqë. Edhe më fa, ju urë dhe rëj, që të naloni edhe mos bini në kondratit me njëri tjetërin. Mos e me, mos i merë një ahitet e Koranit edhe të i përplasin e to me njëra tjetërin. Mos i merë një ahitet e Koranit edhe të i përplasin e to me njëra tjetërin. Thot. A për këtë, u ka qita, të tjetërin, a për këtë, a për këtë, a për këtë, a për këtë, a për kët Po ti urdhëroj që të ndaloni nga kjo kontradiktë. I çortohet profetit sallallahu alajhi wasallam sahabët këtu, pse ata vijnë në kontradiktë dhe nuk përpiqen që ta kuptojnë Kur'anin, a është se si që ka urdhëruar Allahu subhanahu teala? Dhe urdhri që ju ka dhënë Allahu madhror atyre është që ata pyesin profetin sallallahu alajhi wasallam dhe ta marrin shpjegimin e Kur'anit për profecin sallallahu alajhi wasallam. Dhe nuk i takon njerëzve me ekzistencën e profut sallallahu alajhi wasallam që ata vinë në kontradiktë. Sigurisht e tregoj që në fund jetës profetit sallallahu alejhi dhe sallam profeti sallallahu alejhi dhe sallam i thotë sahabëve mëni një letër dhe mëni një letër dhe t'u shkruajë një porosi që s'keni për të humbën pas asaj. Dhe tha një prej sahabëve, tha profeti sallallahu alejhi dhe sallam, "Mos e merrni, dozati do ju të domani një se i folo urdhron. Disa thonë, "Njerit tash jo mos e merrni." Edhe kur djen kontradiktën sa po i dodim dilni prej meje, largohuni prej meje sepse nuk duhet që njerëzit të vijnë kontradiktë në prezencën time. Nuk duhet që njerëz të bëjnë në kundërshtim me prezencën e tij, edhe kjo është edhe mbas dekjes së profetit sallallahu alejhi dhe selam. Nuk duhet që njerëz të bëjnë kundërdit mbas ekzistencës së sunetit profetit sallallahu alejhi dhe selam nëto çështje të cilat janë çështje të qarta dhe kanë to argumente të, të qarta nga profeti sallallahu alejhi dhe në selam. Edhe në, në një moment i kur besimtarët bëjnë në kundërshtim të çështje, kjo do të çon në porçarin e tyre, edhe çon në humbin një pjesë të tyre, në humbin e atyre të cilin largohen në su në të qartë edhe për këtë kanë delirium shafiu që çështjet, që të cilat çështjet të cilat në të cilat kontradita quhet e keqe, janë ato çështje në të cilat ka argumente të qarta fetare. Kështu që për çdo çështi në cilat folë të cilën ka fol profesor në fond të qartë, që kjo nuk lejohet. Nuk e lejohet muslimanit të kontradita duke u përpjekur që të nxjerrë ndonjë justifikimësh të to, edhe kohrat tregojnë çuditëra sa vjen edhe shofi më lëvëllit që diërsh dhe më musimane. Edhe kjo vjetë nga në tjike të shireve. Edhe në sekundi për musimuzjat, në po tërgoj një histori se punë e kontratitëve është bërët në si punë e në ujtë fëtoftë, par problemë farë për njërëzit. Tërgoj, dhe këtë ka tërgoj në shirën e lëzbani, Allah më shiroftë, e kam gjua vetë për ti këtë, histori për gojës ti, kuaj që në spital. Thoshte, Po tregonon më që dhe mjekët bien në kontrast me njëri-tjetrin shumë. Edhe sa duket mjekët bien në kontrast më shumë se sa fukahat ose dietarët. Sepse njëri thosht të hah vezë, i thosht mos ha vezë të bunda, një thosht ha vezë të bën mirë. Edhe fukahat thotë, bien në kontrast dhe tregon ti një rasë që ka qenë një gjykatës. Tregoni, ka, ka qenë një gjykatës dhe ky ë uh, do të largohej nga vendi ku ishte edhe... laj dia i deputetit i ishte Xhimi edhe nuk ishën si ka bëndë dhe pysin njerëzit edhe njerëzve i tha dhe mund të jeli ti kur dhe të pysin njerëzit, fëj njerëzve me në të që është e ka dëmendime me në të që është e ka dëmendime me në të që është e ka dëmendime në më dhe në marishë për shëmbull po e bërën të gjërë, prishet dhe i se po e nuk prishet edhe si dhe ka dëmendime, disa thonë prishet edhe nuk prishet o dhe për në vazin, Vinë dhe t'i kushe pyshe, e kushe ka du mendime, ka tre mendime, e këshu më radhë Për në, e pyshe t'i kushe për zekatin, për namazin, për haqjin, për është blerën e më radhë Ndërse t'i kushe kuptoj, edhe i tha Një person e kuptoj, i kuptoj him në ti dhe i tha e, A ka dushim, thaj në egistencën e në baut, edhe kushe t'i kushe t'i kushe ka du mendime Edhe unë kam frik, kam frik Se ne po arrim një lëj, në një loj, në një loj, në më kohe të tillë në të cilën po bëhet pislliku, po bëhet pislliku edhe mendimi i keq, në mendimin që është kundërshtim me Kur'anin dhe me Sunetin, siç e thonë arabët wajhed nafar, wajhed nafar do më thonë, kam kënd vështrimin. Është çdo kush nuk kam kënd vështrimin tim. Edhe çdo kush që shikon një çështë i duket i pëlqen në formë, thotë un kam kënd vështrimin tim. Edhe po them përfundimisht, ajo që më frukson mua është që të kthehet pislliku dhe krimi edhe kundërshtimi të vërtetës në një këndvështrim në të cilin çdo kush ka drejtë të shikojë ashtu si i pëlqen atij. Edhe vetë zgjidhje për këto probleme është në të gjithë. Të ftojmë me fjalët tona dhe me veprat tona të ftojmë për të ndjekur Kur'anin dhe Sunetin, për ta anashkaluar çdo lë përçarje e cila vjen pa mos ndjekje e Kur'anit dhe Sunetit dhe nga largimi i argumenteve të qarta fetare. Nusullallahu subhanahu wa ta'ala Nëvoj për ato tyre të cilët e mësojnë vërtetën dhe zbotojnë atë, lutsoj Allahun e madhëruar, na forcojnë të të vërtetë dømdeke, Allahu na shpërlefë mirë të gjithëve dhe na bën Allahu në seliljata. Megjithashtu na bën Allahu saun do të largohem, Allahu shpërlefë mirë të gjithë, dhe, dhe për, zjata, dhe lërgohem, të gjithë dhe për dëgjimin. Allahu shpërblehet ojë për to. Allahu shpërblehet ojë për to. Allahu shpërblehet ojë për to. Allahu shpërblehet ojë për to. Allahu shpërblehet ojë për to. Allahu shpërblehet ojë për to. Allahu shpërblehet ojë për to. Allahu shpërblehet ojë për to. Allahu shpërblehet ojë për to. Allahu shpërblehet ojë për to. Allahu shpërblehet ojë për to. Allahu shpërblehet oj لازم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ليس ويره الله رمن للعبني ام انت الصحراء يا شعب الخلودي منسيكم حل الودار الورا أن يداع قبلكم في ذا الوجود صاحب لا فسراهنا لقيصرا ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد